زکر کرو ماتند تنافر مستان زکر کرو شائر شائر زکر کرو فاغی کی محل دیت اشحاد منگوئے لیو چی کلمہ دا مستش زیراتون دا کلمه د مستش زیراتون دا دے مستدراتن کے تنافر و لے دے یعنی سبب د تنافر سدے دست دو وجن از دے کے تنافر دے ممگ بس سنگ پی جانو لگا سبب معلوم شروع ممگ تو فتاو لگی چھو کې کلیمہ کے سدے تنافر دے اللہ مخد خالی سبب د تنافر چھو دی را اجتمعا الكلمات بعيده المخارج متباعده الصفات كلمات راجمشي كلمات حروف قد كلمات حروف داسي شاغه بعيده المخارج يعني مخرجنا ده يوب النسوي ل ر ل ر مخارج دیگا نا خلق ادارہ توجید کی کوئی دا مخارج دیو بلنسوی دائی دیو اعب المتبائنة الصفاتی تحروف قل صفاتی حمص پہ شدت پہ رخوت پہ جہر دے سبر پوئی لیتا نا تفخیم دیرے قد پہ قل صفاتی نو هغه صفات يم متابعيني چې کله دال شي حروف او کلمه کې راځم شي نو هغه کلمه چې کومه نوثي ثقيله وي ثبي ثقيله د د و جنا کلمه کې تنافر شي نو موس طاش ذراتن کې طاش مره دادیوب لن پتک کې مداغه کې بعید دي سیدیکنند، یوب النبایی دی شین که تفشیده او رو نپوشی خوده ده که تفشیده آده وستیانه لی تا چی کمده دا نداد سر ده جوی چیده اصول ده اصنا نو سر یوزایی که داغی نادا کی زاد چی کمده ده رضا دی یوبل سرا نغسلی مخارج باعید دی صفات امن یوبل نباعید دی رضا دی دواجه نشک کمنن ہوئی دا غر ده دا شکل را غلی دا دا دا علامہ خلقالی سے مذہبو او دا دا دا مذب زعید تی دکا دا بیاویل بکار دی چه علیمه دی و مطنافر شی ده, ده, ده, ده, ده, ده, ده. چه؟ علیمه دکا عین چی دی دا دا حروفی هلقیو ندی لام چې دی دا دا وستیو ندی او ممد شفیو ندی ممد شان ندی؟ شفیو ندی عین آقا حروفی هلقیو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 یاوټا کلیری شینی بیا مقاله کنه د پښتو زبان صحیح وي او حالانکه دا صحیح کېدلی االم علامه خل خالص مذہب ضعیف االم زوزنی راغی زوزنی څه وای وای وجد الثقل فی ذا باغه اجتماع حروف قریبه المخارج ذا سبب د تنافر شي دي استعمال نوغه استعمال د حروف قريبه مخارج دي حروف قريبه المخارج دي شذاز حروف په یو کلمه کې راځي مشي شذاز مخرجونه یو بر سر ډیر سوي نذيري نذيري زدا زر زر د خلقه بدلول را بدلول کیږي چې راګډ یو ټکی نه بل ته منتقل شي نذين نذ دي دا نګيږي د الف په جواب باندې شکل څه کوي راولي دل ته نيشتره دا مستجزیراتو نو دو مثال تنافر د پارسی که ده لی لکه زوزلی کم مثال لی لکه تو وایا اغوی لکه آلام آهدو آهدو بی حمزا عین ها تادری وارا حلقی دی یو برسرسی دی قریب قریب دی دا سیقل راولی په جب باندی سوال یا علامه زو زنی زاخو په سورۃ یاسین کې قلب القرآن کې د خدای دی پویا کا نو کلمه غیر فتیحه په سورۃ یاسین کې رااله او په قرآن کې رااله ځکه چې په دې کې تنافر شو نو خو کلمه غیر فتیحه ده 10 کده او قرآن کې ده علامه زو زنی وایي وایي په یو کلمه غیر فتیحه نو ځکه لامې طویله د فتاحت لا کچې په یو کلمه غیر عربیا نو ځکه کلامی عربی ته ویلاله د عربیتنه او نو شوی او یو اګد کلام نه اړتیا کې کلمه سره نه غیر تفصیل راو موږ خلقو له پوی ده فارا کدي دې په چا تفصیل راو کې دې شخلق نه پوی ده بیا یو کلمه بیر تفصیل رااله په دې باندې دا خوب غټ کلام فلسن نولي صحه صحه نولي ولکنو ګوري لکنه ګوري یو غټ د قران مجید او هغه راوای کیدی څه کیدی او یو کلمه به کړه له غیري عربيا غیري عربي کو کې څه شو ها د عربي لکد اردو مقرر سطرش او ورده کې تقریر کوي ادا لاس او پي او غو ولي ناڅاپه کوم فوشکو پوي نشو حاله وي فوشو فوشو د زروسټو خالق سويچ په پتو کې تقریر ا ها ا و ټکه په کې وله ناګيده و چې نو خو تا تقریر پخته ته شوی نه وي یو ټکی باندې نه پدې دا خبره ده علامه طب تعالی بیت نو استاد سوزدی صاحبقدر د فارمیزیو د کېدې چې کومه راي ورکو دي فوکس علي وای د پسا حد دارینه و تل یا نه و تل ځاله خبره ده دا ځاله خبره ده چې په قران کې عربي لفه غیر عربي لفس ټیو کو نشتہ نشتہ دا ځاله موضوعه ده جمهور محققین وای نشتہ قران عربي کې دی دا چې کوم راغلي و ترکاری دي د توافق د لغاتو وي تو دوی توافق د لغاتو وي دا غیر د استعمالو غیر يا و را بوم نشو کوم استعمالو د توافق د لغاتو خو علامه د فصاحتانی سه وې زتا نه دا تاسو کوم چې نصب کلمه غیر صحیه په قران کې را تل دستا غیر برداشت کی دا ما غیر خدانه برداشت او له مخې فرضیا په قران کې څنګه آله؟ وله الله در دې په فتي هنووالو ما کمالوونه ولې الله په دې راوړلو قادر نو الله وان ذالک اولو کبیرو د پښتون د غوسه چوي په دې راځه کبیره په فرق کې ہاں غره نو سره کنه نو ځکه چې مننه د زوزنې ما زبم چفاري څه څه وایي چې د دې څه تل توا ته تادانی ته خلک ته پکاوو غوښته کوي مستاجراتون کې څه کللې ووله څه کللې سمالو میږي څه کللې علاماته تادانی سه وایي دوستان وایي چې سو پورې وته نه دی کار د حقیقت ته رسیدل خبرونه پوښت کله چې کمندونو لاړ شي او دې لاره کې وقوله غهنه دې کار حقیقت څه څه شي علامہ سب تازانی سوي چې د تنافورد کلمات چې دې کنه تنافورده حروف کلماتونه تنافورده حروف دا ځوقي شي چې دچا د جبی د عربای سره صحیح ځوقي او د جبی عربای باندې کويږي واغته کمدنو دا شمارل شي چدا چې ته په جواب ثقيل لے او ځا ته کې وجو نه دی ثقيل نه نه او زمون په څو دا دا بل چې ذکره بل څه ذکره ذکره هغه په دي کې دا تميز نشي کولی چې دي کې ګرانته کم نه ودي کې استانته کې کم نه پختون چې دی چې روان وای غنا پختون ته خپل پله پټاله کې دي چې څه پلش تا غیر پختون ته پاتا نه نه د خپل جمه بدرونوالي پس پکوالي باندې هر څوک سږي فوېږي دا ذوقی سی ځ دا معلومیې په زوق استلی چې عربای سره د عربای سره چې ذوق وئ هغه م زیراتتون ته درون وئ مونږ خنو دا او مست زراتتون مونږ ته میډوله او بلانکې ته اس دی مونږ چې کمپی کې په خدای کاپ وکئ دمون تهسه مسله شته دا مساله ممسه دجی چا سره ده عربای سره ده دا معلومیې په زوق استلیم بانندېې وک لیم هغی معلومی گی پا زوک سلیم دغه چې کومه دا اسباب چې کم ذکر کړی دي تاسو خبري نه کړی کړدی بدایي مرتفعات ویلې وی لازمی معنی مرتفعات اوچا ته مرفوعات ویلې اوچا ته کړی شی لازمی معنی دغه دا لازمی مرادي او متعاجیږي غاځي وکذې بدایي لازمی ویلې مرتفعات یاره بدایي مرفوعات څه وی. دا شیر به چې کوم ننو غرابه د فنافور نه وسه شرو او او د فصاحت په دیار کې وسه شرو دا شرو ما دا ایرو مرتفعات الى العلا چې دا ویلو وسه شرو صحیح دی او غرابه زم چې کومونو موزر اغاز ذکر کړو تعریف د فصاحت لمفرط دی غرابت معتل الرحمت د غرابت تعریف د مثال دی غرابت تعریف د مثال دی مثال که بیل مفهومی نکی یا دو وجد اختصار نا یا دو وجد شهرت نا یا دو وجد عدم علم نا انسانان نیارا معلوم بودنو غرابت لغت کسی تا ہوئی استلاح کسی تا ہوئی تا غرابت کسمون سری دیده چی کم تاریخ ذکر کرده نا امیثال ذکر کرده داغی وزاهاد اب خبرو کی تستی غرابت پا لغت که ناشنوالی تا ہوئی کون په دنیا کې څنګه غریب شب دنیا کې داسې لکه ناشنا چې څو دې پیژنې دنیا داسې چې څو دې پیژنې را پیژنې نه و زه تار لري نه پېژا کا دې خبره غرابت ناشناوالیته او اصطلاحي د غرابت مانلا کونل کلمتي وحشیه غیر ظاهره معنی ولا مانوسة الاستمال قون الكلمة غير ظاهرة المعنى قون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مانوسة الاستعمال دماغ بخبر فون يعني كلمة دا سي كده الوحشي ناشنا اكا وښه زناور طریقې تختې ګانې دا به شاندې وګونو دا غي او ردان برداشت کېد شي ویلاوی د 20% وګانې لکه اډپي سا وښې نه کوي وښه یوه ټکی ناشنا د ځنګل لر اوستي ناشناټي کې قرآن کې مده لري حدیث کې بلالي دا سټي کې ګانې چې عربيان او تراني دي ولا او كن فل او كن له ليله عصره دا مرغران ګرانټ کیږي. دیند انسان خپل په حالوعه نش ګران ځان کیږي. وراملې تدې ګرانټ کیږي. دا او الحمدلله چې موږ قراملې تکیلو نو دا خپل په کار ادا سان کیږي. او بیا حدیث دوم مزرع، بوخاري کې حدیث دوم مزرعه ده، باز زاده په دپاره یوغه کافی دي. دوه ګران دې کنه اخدلی یو قانون دا کې څه کې یو لکه سړی لارو وزینا ویلیام برن ډورو ګرام ګرنتی کیږي نو توا یو شي واشه قران کې مسته ا دسک موه سروایو چې غیر ظاهرت تیلمان شه ماره سنوي ظاهر نه وي قران کې کوم دي هغه معنا څه ده ظاهر علا خو غیر او المانه او زرېږي لکه قران کې غریب الحدیث او غریب القران نشته غریب القران د ابن قتبه کتاب منه ها او غریب الحديث ال نهایت ابن یسیر په غریب الحديث کې نه راځي چې خوند غریب نشته چې شي بیږي نغولي دي چې او والا مانوسه تل استعمال شي عربو کې دا غي استعمال مشهوروم نيمي ځنه وخت کې ګرانټی کی راولندا په وضاحت کمال لې وونه شو ود هغه معنا ظاهر وي او استعمال د فسਹਾو په نسبانه مشهوري هغه چي لوګون ده کې طالبو کې کتاب راوالی خبر را را او خبره سي شي هل شي هغه دا عربي خطه شدان نه چي زهر ابا او زیدونو جاء او لاړو راغه او زحبا او بس ناره بي غلا ک مطلب دار شي او خولي ګران ځان دي ک په استلا ک سنجزم پختو کیږي زمونږ د زني پختانو په پختو په کتاب باندې پختانه نه پوي او کله اشار دی ګران ګران او پای باندې خلک راکوې پښطاني بیا که د وزیر او د بنو سو غری څورو کړه هغه ته جزاکې تابونه تلنو باران پچته شو روان کړي خبره ولا خراب کړې دا خبره باندې پوسوي څه شوی نو اوات مونږ کېناستو د بجلی لاړه زه مونږ بیرک سره مخامخ بیرک یې ارادا کړی ترایي کړی زه مونږ کاری سه تېرې پیری او څوک ته او پهوري ته او ټول میرجانې سړي په اسمیره کاټي باندې دا سړي په ځان باندې کارون دایدا شوی خو څنګه وای نو د هغه پورتو دا کومه ام څه شه دا پورتو دا ووهه خو دا چې که پوه شي انا دغه په بونوسهمره د خان بچو چې 25 هغه ولادي خصاقي طالبانو ته پښتو کې بیا نو کومه کبورتو کی طالبانو جزان خو خوده پښتو کې ځکه اکثر منکرین په اردو نه پوهیږي هغه پښتو دی پښتو په سر دي شوروشه غنن دی یو بل دکاته چې دا څه دی؟ په پختو ده سره څوک نه کوي؟ چې دا دی لا سوې. بس ټیم چې کاني کو؟ Taliban چې ټټړي ګورډ ګورډ. څه کا استعمال، څنګه مانو استعمال؟ مطلب دال نشنا سره دوه شرط نو دي. یا کېدل مخله په ساحه ته. بلکی یو شرط تو سرداري چې غير ظاهرته النماء دین شرط دار چې اوله مانو سره سمانه دا چې شيګه ما بیا مخيل پچاكي په اساس دې ته غرابت غرابت باندې په اوسه کوله مسلمانو ده يا د مسلمانانو پرچا کې اندازه غرابت څه کہتے هڅه کې او شعر کی تضیق کرے 10 پوائنټ لږ کوله کلمه واسیهه غیر زائر تل معنا ولا مانوسه تل استعمال اوسه تشمونه خرابات تشمونه د خرابات دوه تشمونه یو قسمه غاوي یو قسم خرابت شاغا په تنقير دوه كتب غير متداوله او مبسوطه او مطوله او با ن معلومين او تنقير دوه كتب زاد علي زك تنقير دا تنقير في تاورج الصمور القاعده السقورنا اكثر كنت كتاب درسره ني شكاتري خديت بتونجي وايدا كان درسره كتلي ني قلبي بيتي درسوري خلقني تونجي وانا قال يا ودي جلا فتنقير دو دو لغه کتابونه مفاول کتابونه رد کتابونه لسان العرب تزيب اللغه هر کتابونه صحاح ذو جوهري هر کتابونه مبسوطه متواله چې هغه کتابونه وانه وانه کنه دا څه کېږي څه شي ملاوي او د امر کتابونه کې مشاهل لغات کې او دې کې نه ملاوي په دې غاټ کې هر صاحب له امر نفيواره کې راځي د بلار باندې او سړې څخه موږ نو ځخ په د باجړو خبره نا پریوتو او بهوشو خلکو تر اجازه موږ چا تلګرو له چا ولرګرو له چا نو کلک چمچک او باچو لري ځګه سل لهګه نا صفای کې دې جوړ شو چې را پاسې ده ایمانو کوم فکا قوس مالیا فکا کو کوم على رجل جن جن ی قونی خپل کوي فخ عربي ميلا فما لكم تكاكو علي تكاكو كما رجل ذي جنة افرنخواوني ده عربي ويلا جربيان هران فبربو يي كان لا دي لا سوي وستي جينيتاس سولاجي طكا ما راغون شي بي على رجل ذي جنة ده لاغوني لك فلي ونيت سريسي راغوني افرنخواوني لما نريسي وس افران کا او تک کو د ټیک دي وو شې دي دی او هر روزه ایره تل معنا دي ایدا کنه معروفه تل استعمال خو چي ټو کتب د لغاتو ګوري کنه د برابر کتابونو لسان اردو وغیرہ دا ګوري نو ملابې دي سګي ګي ملابې زم ک سبا غدي شیاو سړي د ځنه جوړ کړی دي کتابونو میتابونو کی مشتا مساول مبشوت کتابونو ګوره خټره کتابونو پکې ملاویږي نه اولي د جالي ربي دا سوپر مارکیټ سوپر مارکیټ کوم ځایس وګرځې دا نه څنګه وګورم پرې ده هغه کا په لگاو ویله سمونه دا د دادا کابلیان څخه مکلېخه فاولې وی په صدقه باندې کېلې دې پټول باندې چې د مورانه یعقوب خوان لکهره سټډنټولې ګټه سره سړاونټيګه اره پوسټو له کل تکې لیکلې 100 بر سپر نه لیکلې 100 بر دا په کومه لغت وګوري دا غیر انګلیش نه عربي دا یوړه کړی دا خبر منوی لکه اشتقاق جالي او سړېږي اشتقاق څه شي یعنی جالي ځنه اشتقاق سږي ټکی ويا خروبه وضأكرب و الرام哥 من المغانون ذلك من المغانون وضأي هناك الواسرة ل tellingون внreath طاب incomum loyalty إليك إنها ليت ذلك لها masked names مية المية الأول لا ز دې تاسو یې 메소د او دا وایې په نننا د دې دانو هیڅ څه کړه بابا کنه چیرته ا څه چې کنه ما په رځیو خدای ز خبره ده چې ځان په پښتو جوړه کې به موږ کې نيشه ځان م جوړه واه جوړه کنه ونه وایو او ما په دې مې زدان چې کمنونو جوړک بیا مونته وایي چې تاسو پښتانه نه یو وختوبه نه پويږي په دماوي د ویني فشار کې پته یو افغانانو پښتو دا کله چې کمنونو دا غنه جوړک دې پړسانه جوړک چې کله دې سېنه جوړک کله نو خبره درسته چې پاګه پښتو برې چپلا کوشي کنه کتابي چې مو یې په غیر څه کوي وایي چې جماعه ځنه دې تا ویلې کېږي خرابات دا خرابات مخالفه په اذا ان المعلوم يقي فكل موضوع متداول ومتداول وغير متداول اس كلمه ملمع ددي مثال لك مصرح له لك ساج يشوف مصرح فريق يقول لشاعر هذه مصرح مصرح في كل تاك وشاعر من العجاج ضافت اسم نوم ده في شهر العجاج <تصفيق> اغفلم غير فصيح دي. دا شيء كما راغوا له مفاهما مخید نده و مقلطا و حاجبا مزججا و فاهمن و ترجمه ده شیر دا نا دا, دا خیبا دا تستو تخی و مقلطا و حاجبا مزججا سرگی سڑی تخی مخلاق کسو تو سرگی دا اگولید سرگو و فاهم و مزججا جا او ریزیېښ داې ریې ریزی چې ناری دي لکه د چې شو پهشان دښسته مزې نرای ریې مدی دا په ریزو کې نریالی اوس د اوسښې نرائی کوي ونکې فور لررکې می کپ خ که نه ب دا د کمنو مزاد جا جا وفاهمن و ور هم موصر رارج وفاهیمن او خ داما ببه چې کم دینو وخته په شان کاروختې ديشان چ او پوای د موصرره جا او پوزهه چې کمو خ بنده ته پوزهه زلیدون کې یا پو بلکل برابر د مست کې چندن لپو توړی دی بعد नहीं। नहीं। नहीं।